Uh, Kitoa chasoma la leo kina sema Iwapo Huna uhakika Umeokoka Kama umeokoka Hapo ujaokoka Iwapo huna uhakika na Uokovu wako Ujaokoka Amina, Amina. Emu tufungua kwa maandiko katika, Mamba ya na hapata sana katika Yohana Emu tufungua katika njiri ya Yohana Mlango Wa Oke, okay, tuande na Yohana kwanza. Yohana kwanza katika zile nyaraka. Yohana kwanza mlango ule wa wa tano. Njustari wa kumina tatu. Yohana wakwanza. Tano. Kumina tatu. Wanasema hivi. Nine waandikia nini mambo hayo? Akimwaniisha ni maandikia nini? Biblia naandikia nini. Naongerea bali ya nino raho. Hai na ujumbe. Hai ongezi. Yasa. Hilo vitu ni ninyongezi. Lakini narikwana na ukisoma vizuri dakikani naongelea hali za wokovu na imani katek Yesu Kristo. Sema nimeaanikia ninyi mambo hayo ili mjue yakuwa mna uzima wamilele, nini wa milele ninyi mlioiamini jina la mana wa Mungu. mjuwe Mjue kwamba mna uzima wa milele. ulize leo hii kama utangulize tu. E, katika vitu venye uhakika mambo ya, ya, ya kimungu mambo ya, ya mbinguni katika vitu vinye uhakika kabisa ambavyo havina tashwishi ni uokovu la ajabu katika vitu ambavyo watu wana wa Kristo ni uokovu vile vile sio kama ni kama ni kinyume neno la Mungu yani na tutoja kuona vipengene, kuna vitu vingi ya mungu amavyo mungu amevitaji lakini havina wakamia kwa mia vinategemia mazingira frani frani na mieneno yetu frani frani mafana zima ukini abudu ukismanga na mika katika intakufanya hivi na usipotimiza lakini habari ya wakovu hauna masharti hakuna ni mradi tu ni kama kupo. ukichukua kile kikombe cha maji ukinwa maji ya mito ya uzima itat. tabu bujika kutoka katika mwili wako. Ni kitu ya wa uhakika. Lakini katika vitu ambazo wa kristo hawana wakanavyo ni wapo wameokoka. Ngwambie, ngwambie Shetani amefanikiwa sana katika hilo aina. Na kama amefanikiwa katika hilo, kama amefanikiwa katika vingi, kwa sababu so, huo ndio msingi, huo no, ndio injini hiyo. Kama unakanisa, kama unaimani, kama unadini, ambayo inafunisha rabla mieneno mizuli, maisha mazuri, siji kuombea nchi, siji vitu gani, mkafanya nini, kila kitu. Lakini, haisemi habari ya uzima wako, wa mileni na wakofu wako, umanaki ni gari ambayo inabodi harina inji. Siju udi naerekea wapi hilo gari. Na amba ni utangulizi. Katika vitu wa biblia, ikuwazi, inaitua kategoriko. Auluga nyingine na suma unequivoco. Eh. Ni wakovu. Nakatika vitu mbavyo watu wa wa kristo. Kristo nata kwa na imani na vitu wengine vio telikini asio kijua ni imu. Anakwambia ana, ana, wa mwakani mamba ya takwa vizuri vizuli biyashara zangu. Lakini sina wakama ni wakovu. Sisa ni kinyume. Mwengi kwambia. Mwengi kwambia mwengi kwamba hata kama ni tasoma neno na mungu ni karihamini neno na mungu. Sisi nikawa nagarantii kwamba ni kifanya biyashara zangu sitakubalika. Mungu watazupoke haina na hajas, kwa maandiko kwa kuamani lakini kwa kesi na kieni kuabali kuamakisa amini baada Yesu Kristo ame soge katika kitabu cha Yohana mrongo wa Tano e, anasema msatri ule wa Shirini na nini msatri wa, 20, ni waki, wa sana katika kuapa watu injili au kuwaambia mbea bali za ukovo Johanan Tano shinana msatri sana anasema hivi amini amini iki jamani mtania anasema amini amini au bivina tunotumiwa neno amini amini na ina, inatia mashaka sainfuran Apana. Mwengu ambe, hizi amini mbili, azis, anasema katika bali ya wakovu, huu ni kristo manjemu nye kutuwa wakovu. Lagini haweza kazi sema, haweza kawambia kamba amini, amini, ukinamini mimi, uh, utanishu maisha mazuri. Haja wai kusema choki. Lagini na sema amini, amini, na yeye Yeye alisikene, nolangu, na kumamini ya ni tuma, anauzima wamilele, kundu wakovu, wala haingi hukumuni, kolo kohoka amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Uyo mtu atapita baadaye au amepita? Amepita. Hicho kitu kilichokishafanyika, una wasiwasi kwamba hakijafanyika tena? Hapana. Au anaweza amepita kwa muda tu lakini karudi. Pana. Anasema aamini aamini ni wa milele. Hivi kitu ya milele ni kitu cha e, Je, kitu cha milele ni kile ambacho kinajirudia, kinarudi nyuma, kinaenda mbele ni ndo no, no, milele hiyo? Milele ni kile ambacho kikifanyika hakibadiliki. hivyo ni wokovu ulivo. jifunza Tunajifunza kitu kinachosema kama huna uhakika iwapo unaoka kama umeokoka, kujaokoka. Iwapo huna uhakika kwamba umeokoka. Iwapo imani yako haikwamii hai wokovu ni nini na na ina u, u, ni wa milele na unaupataje basi unao. Haijalishi umekaa kwenye viti vya kanisa mpaka vikachoka vika mkabadilisha haja nishikuwa mbambulianzia kwenye jengu laza, mani, badaya mkajenga jingine kubwa, badaya likazeke mkajenga ratatu badu komo, kama, haina usiano na miaka ulio kaa kwenye viti vya din. Yesu, haliwambia watu, haka sema, hama, hama, hama, hama, hama, hama, hama, hama, hama, hama, hama, hama, hama, hama, hama, hama, hama, hama, hama, Na na watoza ushuru, wana watangulia kuingia katika farma mbinguni Akimanika kwamba, wukuvu sio kito mba chukinatekemea umekaa humo muda gani mm. Eh, wangu ambie, watu walio ingia saa kumi na moja, matayo ishirini, kwenye shamba la mithabibu Walio ingia saa kumi na moja, walikua wakwaza kulipua bae hile hile na walio ingia saa moja, saa kumi na mbia fajiri Kwa bae itena hile hile Wakafanya kazi hile hile, hawa wakafanya masakumina wila, wakafanya nisali moja, wamuhisho walikuwa kwa na. Wa kwa. kwa sababu ya nechao kovuli. Na nikupamuja na mimi. Ni, ni, ni, ni fundi, ni fundi, nifundi, nifundi, nina ukatea tamo, haze, huyu mta natyo fundisha, nataka niondoka, nisiruji, tana. Niju natyo semo. Hapa. Na. Kama nikwambe maneno nisema Yesu, kama neno na Mungu, nime kosea nini sasa. Eh. Anasema katika kitabu cha jamatayo a Yohana. Tumesuma Yohana e, wakwanza. tukasoma Yohana njiri. Tano, shina, nene. Sita fungo pari na Yohana sita, therathina, saba sema. Yeyote ajae kwangu sita mtupa nje kamwe. Yeso yasema ni mekuja yusulio na huzima na kishawa na hoteli. Malengu makubwa ya kuja Yesu Kristu. Ambo yo hato tutupa nje kamwe. Kamwe mire kwa sababu yote hile. Hakuna kitu kiengina andeza kwa na manisha zaidi ya, ya wakovu wa rozetu la miria mm Hani -hmm. yuko pamoja rami Hani mm -hmm. manina wakwe Hani manina wakwe Hani maninu hayana tashwishi Hani maninu hayati mashaka e. Kwa hiyo Tuko tulangali cho kito yunasema Yu huna uhakika na wakovu wako Huna uhakika na wakovu wako, Basi utakuwa kujia wako vipengele vinde au vitano Kwa hiyo vipengele Kwa kitakuwa kitakuni nasema Wokovu bwana Yesu Kristo hauna mashaka Ni kusisitiza hii poja kwa mistari tumutu Lakini tuwauna pia kwamba vitu vingine ukiache wokovu vitu vingine tuwa mungu Yesu Kristo haukunja kwa jifti wokovu pekee. Masima ni kunja na uzima lakini na uwe na uwe na uotele. Tele ndo uokovu lakini na uzima mwilini Na uzima ni pamoja na kula na kujua na kufantiwa na kubavisunia Imeveote hivyo hizo baraka afya Yesi alisema kwamba watu ni fatidia nifuatiilia watakao watakuwa na afya tele duniani. Hajaasema hivyo. Vinginevyo hakina wa wafuasi wa Mungu. Alisema kwamba watakuwa na shiba siku zote? Havina garanti. Alisema kwamba baraka zao muda wote watasikilizwa? Hapana. Alisema hizo vitu vingine vyote tunavyopata navyo tunapewa kwa Mungu kama hivyo ni vitu ambavyo havina garanti tofauti na wokovu ambao una garantii miaka mm kwa -hmm. miaka. Na na naelewa maana. Na, na, na, na, na. Amen. Biblia inacho nacho fundisho. Mm -hmm. Unaweza kuliiona ukafikine so hicho ni, ni hoja ya pili. Hoja ya, ya tatu yote inayojibu wokovu wetu na uhakika nao itakuwa inasema mtu mwenye mashaka na wokovu wake basi hana huo wokovu. Tutakuja misali mingine na tumalizia kwa kipengele kidogo kinachosema ukigundua Una wakovu. Una wakia na wakovu. Ba, baali tuu katika dini. Basi una nafasi ya kuanza kupi. Yona sema saya wakovu ni leo leo. Pali ulipo gunduria nipo unapo badirijia pali. Yani utakiwi tena kusema. Haa nidi. Nishache lewa basi. Ntasa fanya jini. Hapana Pale lewa. Pali ulipo gunduria nipo ulipo badirijia. E. Kwa unasema. Nilipo itwa. Kwa. nem Cristo ele está kwangu, desde aí já quando a gente mas se curgeu que sasa é nini quando está nilienda moja com katika seu companheiro mas a maneira essa na maneira que a gente está aí com tudo isso nisso a gente mas olha na Na hapo tunaanza niwapo kuamini katika wokovu. Huwezi kawa nao. Hivi unaweza kuwa na kisa macho ukijui ukiamini ujui chochote kile chochote. Uweze. Na hiyo sababu wokovu katika dunia ni wa wachache. Lakini ola ajabu ni wa bure. Eh. Mtuni katika grieve pengi. Pengelecha kwaza kinasema, wakuvu wa Yesu Kristo hauna mashaka. Hemto ni haraka haraka ya maneno. Minasema katika kitabu cha warumi. Mraungo, ule, e, e, ni msali maoja mzuri sana. Unu mambia msali ambao, tunataki watu ukumuke kumuke. Kidogo wakutusaidia ni nimi, yei. Sefania mbili, tatu. Sili. Wanye nikevu wanchi. Wali uzitenda haki na ukumi gabana. E, labda tutafichwa katika. na msali nafiki tunungo usomale. Nasema katika kitabu cha warumi. Mraungo ule wanani. mstari ule wa wa mwisho mwisho pale rumi ni nane ni lefu kuanzia 30 na, na 7 na 38 na na hivyo lakini katika mambo hayo yote tume, tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda kwa maana nimekwesha kujua hakika ya kwamba imekwesha kujua hakika Ini ni neno lenye mashaka au ni neno la kweli na mashaka Hali na mashaka, sinio? Sama so, kamani mekucha kujua hakea kwamba. Wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliopo, wala yasipoku, yasio kwepo, wala wenye uwezo wala yalio juu, wala yaliyo chini, wala umbe kingine chochote hakita weza kututenga na upendo wa mungu, ulio katika kristo yesu wanawezo. Ulio wa kristo yesu katika kristo yesu wanawezo. Kwa kisha kwamba, ndio wako. Na mamu mengine, lakini ukanzia katika wako. Kwa sasa, mtana kwambia mba na mimi, oke, okay, niyo ni mewakoka, lakini inategemea. Haba, Biblia imesema kuma kuna kitu chuchota na inasa kabadirisha mabo. Haba kuna yani Yeni, aligeribu kutaje vitu vitu, vitu vinafua fikirika, fikirika vivu, kuna vita kufu kuja. Haba kuna kina chua kabadirisha ili. Naki, wakofuwa yesu kretu, hauna kafishi wala masishaka. Yohana, kuminamoja, ishina tanu paka ishina nena, asema, Yohana eh, kumina moja Yesu alipokuwa Anaungerea bariza ufuwa lazaro Na hile likuwa ni, ni kama taswira tu eh, Ule ufuwa mwio lazaro Ukua na manisha ta, taswira Ufuwa uzima mbilele Anasema Yohana kumina moja Shina tana nasema Yohana kumina moja Shina tana nasema Anasema Yesu Aka mambia mimi nimi huo ufufuwa na uzima Ufuwa na uzima ndiyo hukumwe eh. Hmm Yeye aniaminiye mimi, ajapokufa, atakuwa naishi na yeye, na kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa. Yabani, hapa kuna mashaka kweli, ukitumia maneno, amini amini. Ukasema, hakuna kichoti, kilichopo kitajo kukuja. Ukasema, kabisa. Bado kuna kitu, kuna mashaka yanakuwa nakua mebaki pale. Mweno, mehivi vitu avi, ukasema kwa habali ya baraka. Kwa habali ya afya zuni. Ye mungu wa pili tuwe na vyo. Hapana. Nakina kuna kitu anakistiza kutuko kingine. Mwengombe. Wokovu hausitizu sana na wanadamu na, wana na makanisa ya. Eh. Eh mtu soge mbele. Tuko tunangalia kwa wokovu hauna tashwisha. Hauna mashako. Wa yesu kristo. Wokovu wa wanadamu. Unatoka na nadini. Nazima watu wa wana niabudu kat, kat, kwa miyo yao. Wakifundishi mafundishi wa liyo magizo ya wanadamu. Amin. Zima katika wanadamu. Rwe Isaya akaihudiya katika uh, matayo kumi Nathan na nini Ule huko fulo na wana damu Ule ulio katika dini dini ni wa mashaka mashaka unaweza ana kwamba inaitegemea. Lakini hatuoni ni maana katika Biblia E, e na mbele na nini na kwenye Johanna kumi namoya. Asema hatakuwa kabisa. E, eh, Johanna kumi ishina nana nasema hivi. Johanna kumi ishina nana nasema. Yvi. Anasema, Nami mi uzima wa mirere. ni nifuatini na neno nenokovu. Uzima mirere sindo okovu. Anasema yes, na wapa. Je, wana jipa wana? Ana wapa yeye. Ana wapa kuanjika ni kwa kumamini yeye. Anasema, au kuwa kwamba na uzima wa mirere iwapo watakuwa na tena matendo mzuri anawepeleza ni chana chasema? Pana. Anasema iwapo waje ania mimi mimi. kajapoku. Eh, anasema yeah. wala hawatapotea kamwe. Mpaka sasa tumesikia maneno haya tumika kwa habari ya wokovu, maneno kama kabisa milele. Amini, amini, Hakika. kamwe. Ni neno gani, bagi amalo haja tumika. gani. Lakin, Atatokia, la uhakika lilo baga mara hajatumika? Mimi neno gani? Lakini leo hii atatokea mtu anakuambia kwamba, "Mbona kuna msana no unaosema kuomba?" Em eh. se eu quero na na minha na rua para os irmãos milene o arahava Mani nukama hayo. Yote ni maneno ya ustibitisho. Eh. Mwana dawa na zaka tanganya. Mungu wa zaka tanganya. Ano na zaka tanganya. Kiso hata tanganya. Anasema. Anana nana sema. Wala hawata potea kama. Wala hakuna mtu atakayo wapokonya katika mkono wangu. Kwaani. Siji tutumia. Bibiye tutumia. Mwana dawa na zaka tumika kakaminisha watu. Zaidia hayo tutumia. Siya pati mengine. Zenio? Eh. Baba yangu, alafu kunatokea dini, kupa kuliko zote na kwambia, au, au, au, au kuna wakumu. Tau, tutajua mbele ya, to, tu, baada ya kufa. Sisi tu, tutenda mazuri tukisha tenda mazuli, tukifano tutakuwa tuta na na uwakika. Sasa, huku njua natoku sema kwa amba, wamepita kutoka katika wakumu. Ya yeah, na sina wakia kama sina wakumu mpaka nifiki huko. huyo atakuwa ameamua mjeza kidogo na watu na hiyo Mungu alikuwa anajua kwamba atakuepo anajua baba yangu ni kuliko mimi wala hakuna mtu kwa wangu lakini sio mkono wangu na Yohana nne kumina ane yeso ni mambia yu kwenye kisima chasaka kijiri chasukari halia mambia yaka sema yeye anyuwa maji ni nayompa hakuwa na manisha yeso ni kwa hana hata maji hana kisima hana hata maka hana kini maji mitaka yompa hataka yanyo hata ona kiwu nilele maneno tu ya mtana ya mtana Ma thani ma thani, fanya. Pura kiti kuchamana ni kwa na kiongele. <tipulikana> e? Hey. yule manamke. Na Yesu anasema katika kitabu chanya. Hana yoyo, hana tatu serasi ni nasta mshono, hana tatu anasema. Amini amamini, musingi ni kumamini. Haja seema ata kai yeshika vizuri, akatembea vizuri, akakisha mekufa katika mazingira mazuri. Haja seema hivu, apaan? Haja se Amwaminiye mwana anauzima uzima wa milele asiyemwamini mwana hana hataona uzima bali ghadhabu ya Mungu inamkalia aliviweka kwa pamoja yule anayemwamini mwana na yule asiyemwamini We, mwana Wewe niwaambie hapa Muislam anapona apone Amina apone Je ni wote sije Mgini anakuwa ni mislamu ajina, mgini kwa masilahi, lakini anamamamini Yesu Kristo, lakini sio katika msikiti. Nasa kama amamini katika dini yake, ya sirini, ya uzazi wake, uko waliko toke, akajikuta me, lakini inapo ni kujoku mwenye mashaka fulali. Sio njia zuni, sio kwa manayunga mkono, sio mimi, neno la mungu, haliungi mkono. kwa hiyo kama uzima wakovu wokovu una unayotumia maneno yasiyo na mashaka mashaka ya uhakika. Lakini pia kipengele kingine nasema baraka afya shibe vitu vingine kama hivyo ulinzi na nini mambo ya milini pamoja na kwamba tunapokea kwa Yesu Kristo na tunayahubiri na nini lakini Biblia haijayawekea e, garanti. Na mimi nitafundisha hivyo. Sasa rajabu. Mwene wame makani sani watu wame Imani. Okovu. Wana tegemea jinsi utakavu kufa. Yani, kitu kina, kina, kina, kina na hali utakavu kufa. Sini yo. Lagina wameo kwa Yesu Kristo. Mama yako yatanyoka. Yani wana vigeuza. E. Eh. Asima ole wow, wanaofanya mchana kwa usiku. Una usiku kwa mchana. Yesa kwa hivyo vitu utakuja. dio 3:5. Eh. Anasema, "Ole wenu Mafarisayo kwa sababu mnachuja mna ngamia na mnachuja mbumu na kumeza ngamia." Yaani nilichujio la ajabu ajabu. Yaani nimegeuka. Vya uhakika mnafanya vile havina uhakika. Yaani vile ambavyo mbumu ndio litakiwa apite. Sasa wao wanachujio ambayo Ngamia anapita, mbu na nanasa. imani. Uokoevu wenye uhakika unashindwa kuwa na uhakika, vitu ambavyo alisema havina uhakika ndi wanafanya vinyo uhakika. Hilo neno unadhani Yesu aliliweka kwamba wanachuja ngamia wana wanachuja mbwa alikuwa alikuwa ha, ha, anasema tu hivi. Alikuwa anajua anachokisema ni hivi tu kama hivi. Unapu geuza wakovu, kuwa kitu habacho huna wakanacho, na kama hivile hakipo alafu hivile vitu ambavyo havipo. eh Ana wambia, uke, -uke mwomba mamalia hato weza kakutupa. Umevipata wapi hivyo vitu. Huyo ngamia mepita wapi mpaka hakaimpenya kwenye hiyo utuji. Kwayo, baraka, afya na vitu. He. Eh. Na chuta, mungu anataa utukumbusha kumba hivi vitu ya munda hivi, havi na uhakika. Eee, anasema katika kitabu cha Daniel, ni itesafungua pale intakukumbusha tu. Daniel, chatu, kitabu tusha kufundusha kwa nema. Daniel, chatu, kuna wale kinamesha sheda kinabedinego. Na Daniel, menye na vijana, vijana wengine hawatabi majina. walitakiwa wa mabudu Nani sanamu za degadereza refu ile ilikuwa na ngapi kitu kamaanisha manisha kama hesabu ya sasa hivi mita kama mita kama, kama juu au kitu kama hicho refu kweli kweli eh wa, wa, wakawashitaki wasembe kuna watu hapa wako kwenye ufalme na wengine ni viongozi mzima hawa abudu sana mlako mungu wako yule ambaye ndo anaturika wote ne mwakasema sema mna sema aje wapo mzee wapo wako pale hazema imu eh e, vijana mna sema aje mna, m, hamuni, ham, ham, mna sema vizuli wakasema mzee hatu abudu na wala hatu jali eee washa moto marasaba tanu sasa nimele teo hoja kwa sababu wale vijana walisema aje Masema jamani jioni na mkadereza Mungu wetu uoko atatuokovu wa miili ulinzi eh Mungu wetu atatu atatuokoa atat, na hili tanuru alikuwa haongelee woko wa lakini iwapo hata tuokoa kwa sababu hakuna garanti hajasema kama garanti kwenye Biblia iwapo hata tuokoa basi unjua kwamba bado hatutakuwa hatutabu hatutainama na kusujudu hili zamani amenia Walijua kwamba hiki kitu siyo cha uhakika. Kwa kambie? Siyo cha kwamba mungu ata na majambazi umia kwamba mungu. Japo ninajua ana huo uwezo. Na Kristo mzuri hizi tu ya mwilini hivi Anajua kwamba mungu ana uwezo. Lakini nategemea lakini mapenzi yake Lakini kwenye mapenzi yaliweka wazi. Kwa mapenzi yake mwenyewe kwa mpango wake mwenyewe. Ni uokovu wa jihana. Zili ya jihana. Ule aligweka wazi. kile sana sema bwana ameufungua wokovu wake ameufunwa wokovu wake machoi pa mataifa yote kwenye kitabu cha zaburi Mimi nasema katika kitabu cha zaburi mlango wa 107 nafikiri ni mstari wa pili yes mstari wa pili zaburi sema hivi wao waliokombolewa waseme na waseme let them who are redeemed say so yani mtu ambaye ameokoka aweze kusema jamani nimeokoka wewe waambi ukitafuta kwenye kanisa kama la katolika kanisa langu za zamani kwa ulizo kwamba Umeokoka hawezi kusema. Lakini Biblia sema alia okoka haweza, anaweza, ana takio haweza kusema. Na akiwa hana weza wa kusema, maana kihaja okoka. <tos> no Biblia sema. Mkatholiku mweza umeokoka, anaweza ana, ana, kasema kwa kuwanea aibu lakini mweni mato na muna kapisa hiku wa nakundangu haibu. So, ito kitu hakimu. Eh, ji, tuna, hapo tumehubiri, kwamba tunamuchukia huyo mtu. biblia inasema hakuna upendo mkubwa kuliko huu wa mtu wa hata mbaye humjui kumkumbusha namna ya kupona hukumu ya jehanamu bila hata kwani akipona jehanamu wewe una nini lakini nina naumia kwa sababu ni, ni nikiumia watu wakiwa nikijua kweli alafu watu wa kaumia ni kwa hiyo paulo asema mimi naosha mikono yangu ili waambie e, we, wewe Jee, ukiwashe mikono yako uambia ni kwamba ulikuwa umewachukia Hapana umewapenda Eee Jamani ni napo hubiri zidi Yama hubiri ya uongo ya wakomu katika katoliki Sio kuhachukia ni kuhapenda sana Amina Uwapenda sana Eee Uwanyo nisi, baba nae mchapa mtoto wake Alie kosea, anakuwa memchukia kwa sababu memumiza Kwa sababu mempenda angekuambia nisingemchapa biu unasema asiyetumia fimbo yake kumchukia kumchapa mtoto wake humchukia mm -hmm. eh lakini mtoto wale usimguse junior anaweza asile leo eh machi junior akaji zuri unamchukia mm -hmm. eh kutana na mtutu utampasua mm -hmm. kwa sababu unamta utamchapa kwa fimbo hata kufa lakini utamuokoa na na na na, na, na na na na moto na na dunia amen mm -hmm. Uyo junior habari kwa wata kumugusa, hatakuja kusikumoja, hatakuutana mtutu tamumaliza. Lakini unge mzuia mapema, unge mwokoa eh, na na na mapigwa yaki. Watu na wapenda. Uuka ishi na, na, na, dunia, na moja kumina seta. Kuna wangaria kipengene kwa nama baraka, afya, shibe na vitu kama hivu, havi na garanti, lakini munga na wezo wakuvitoa fiyo hati ni viyaki. Kwa hiyo tusifundishe vitu vio geuka, tusichunye... Mbu niya kumeza gamia Na mba niya kutumia uwa mstari kutumia uwa Biblia Nasema katika ruka shina moja kumila sita Yesu nasema Unanyi mitakuwa mnechukia na watu hote Leo hiyo nakombe gomba hauki ujia kwa Yesu Kristo watu hote Lakini zaidi achosema naba, Nasema nabaadienu Watawafisha watawasisha, kwa kwamba. Tunamfata Yesu Kristo, kama mitume wake, maka nikuwa na ambia na ambia na mitume. E, kuna garanti kuamba tutabaki salama na watu wa dunia hii. Hapana, kini tichuwa letu kuandia. E, ni yari mafundisho rio geuzo. Ume, ugo macho, unasikia. Amina. Umelewa. Uja na bibi lewa. Umelewa. Muko vizuri. <laughs> Aya maa. Binafsi makatika itabu cha matembe na mtu mementango wa ni ofunguli niwafungulie pale waanzoni kabisa usifungue mimi mat, mat itabu naciti shaka kwa kwenye ma mara mbili hmm matembe mtu akumi na mbili binafsi maevi bina? sare wakuanza na seme matembe mtu akumi na mbili moja na majira yale yale heru da akanyosha mkono wake kuatema maba baadhi ya, ukiwa, ya watu wakanisa nami mat pigo yao ukioa manakia unao watu alioku leo e akamuua yakobo ndugu yake yohana kwa upanga wale mitume watatu wa Yesu mkubwa wa wale kamati kuu ya Yesu nawe kufundisha kwamba mtume mtatu 10 na 11 nafunzisha kwamba kulikuwa kuna kwa mba, kamati ya Yesu Kristo kama shiku petro yakobo na yohana yule si mmoja wapo alikufa mapema sana na herode akamwokoa pa unataka uniambia kwamba yakobo sikuwa mtume mkubwa Nugu yake Yohana, sinio, wana wazibedaya. Paka mama wa likuja kuwaombea wapate veo mbinguni wakai kulia na fushoto karibu. Yeni wakae kama karibu na Yesu. Yesu wa sima inazekana lakini haina garanti bata. Mabali ya wapu takaa itategemea ulicho wekeza kule. Lakini wakovu umitaingia kwa, kwa imani ya. Sasa. Kuna garanti hote kuamba tukewa kwa Yesu Kristo dunia haita tushambliwa. Vipi Yohana Batizaji ya nikutu Yesu sari hapa duniani Likini kwenye kumbe Kito mbache Yohana mbatelezi Yesu sari Kitoa kama garantini nafasi yake kwenye usi maamire Kitoa hapa duniani E Matino mtume shirini Misaru wa shina mbipaka shina Petro, paura, akiwa naga Efeso, anasema mimi naondoka na enda Yerusalemu Anasema, si na roho yangu Mefungwa Sijui huko na kwenye Sina garanti Kwa mba nitakapoende Nitapokelewa vizula Nitakua sarama Asima sana sana ni, ni Nino mtakatifu wa mungu Na ima guru Hame nionya kwa mba Vifungo vina maeneo mahaeneo mm -hmm. Na ya mkini na Yerusalemu Na kwele ya kakutana na vyo Sina kama nikahu hiki nzima Alichukuriwa Na nakaka kwenye ufungo mda mrefu mm -hmm. Amin Ayu. Pamba huku dumiani, ya mani, ata ukidanganywa na mtu, ukaperewa kwenye dini yake kubwa kule kawe, yule chawa yule. Anetua nani sili, jila raki. Ukadanganywa na nini, ata kudanguwa maniunaki na kini, kama ata hitua kwenye Biblia, ata kuwa na kudanganywa. Haipu kwenye Biblia. Eh, pao nasema, mimi sana sana, garantia bayo, roo mita kachimu meneembe, kwamba, nikimufanya kazi, nita kutena nilifungu. Nasema, neondoka roo yangu, ikume funwa sana moyo. Lakini angeso si, si angaalii maisha yangu kama vile kuimaliza kazi na utume ule niliyopata Yesu kuita. Bila kujarisha kwamba beliangu kuna vizu. Kwa hii amani, baraka, uzima na, lakini vile vile Mungu hata tuacha. Vile vile Mungu amesema sio kuaga ratimia kwa 100 kwamba kwa hata tupitishwa katika ya misri yale magonjwa ya misiri yale. Magonjwa ya adhabu. Eh, lakini sitaki kufanya garantii kwa sababu Mungu hajafanya garantii. Mburi msada sefania Mbili tatu anasema Mtafuteni bwana nini imeo haki neno leo sema al, Alitumia neno huenda Unaona kwenye mamba ya dunia hii Kutuficha katika asira za bwana kwenye dunia hii Neno neno tumika pale ni huenda Kwenye wakova ametumia huenda mkafika kwenye uzima amirele Ametumia neno hakika Ametumia neno kamwe Ametumia neno amini amini Kule ni ya vitu vya uhakika kwenye bali za okovu. Lakini kwamba tuta okoka katika asida ya mwenye katika dunia hii. Hame tumia eneno kuenda ya Maybe labda. Kwenye okovu wa kuna eneno labda. Mwenye kwambi. Okovu wa labda uko kwenye dini za wanadamu. Sio kwenye dini ya Yesu Kristo. Anasema katika kitapu cha ja Yoweli. Mlango ule. Wapili kumina ane. Yoweli. Biri kumi na nne, ngoja ni fungue pale. Yoeiri, biri kumi na nne. Kapla yamu siku na yoe. Yoeiri, biri na nne bina seme maskini, mazuri sana. Tama kuru kwenye nasa maeneo. Ninani ajuae, kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka. Nyuma yake na amu, sadaka ya unga na sadaka ya kimaji. Kama masikia maneno, ni nani ajuwae? Kitu usema kwamba ni nani ajuwae? Ni kitu chenye uhakika? Ninuraki ni labda vile vile. Labda inawezekana, hatuna uhakika. Ni nani ajuwae? Eh, mwe wame, neno ni nani ajuwae? Ninamanisha kwamba ni nani ajuwae? Siku ataka yukufa. Ni kitu afira hakika. Eh, Anasema, anaweza kageuka, akatuonea huruma. Na lilikuwe nafatana na uli msani marufu sana, wayoe lili mbili kumina tatu nao lakini hata sasa mrudieni wanda, asema wanda. E. Kwamba tukisha mrudia ni nani ajua, Labda hata na kutuonea huruma. cha Kipengene chatatu kinasema Badu vyote vina shindiria hoja mwaja kwamba Kama huna uhakia na wokovu wako basi huna huo wokovu Kipengene chatatu kinasema Mtu mwenye mashaka na wokovu wake Hana wokovu Yuhu hoja tuishi mdeo tu meifundisha tangia mazo Lakini kwenye ni ungeze mstani ni chati Mtu wane Watu wasio na uhakika wenye mashaka mashaka Ni watu wampendeza wa mungu Mashaka, mashaka ni vitu minamu pendeza mungu. <tis> na no, kwa hata manadamu hami pendeza. <tis> eh. Hey. Hata. Mashaka. Wasi, wasi. Labda. Ikitokea. Iki... La, la, labda tukia tumetoka kusali. Sala nefu. Sina nini. Labda tukifu hapuno. Tuna tukafika mbikuni. Sivu wa wakomu ulivo. Sivu wa rivo. Ebrani ya kumi. Emsikiza maninu. Ebrani ya kumi. Sikiza maninu ya mungu. Na arigwana wangerea bari za wakomu. Kimsing chunguza. Tenathini nanane na sathina atisana na sema yu. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Ino imani ndio ndio ndio na Nae akisita sita. sita. Roho yangu haina furaha nae. Eh. Lakini sisi hatumo miongoni mwao. Wenye kusita sita na kupotea. Kusita sita. Eh, mashaka mashaka kunaleta upotevu. upotevu ni kinyume cha neno wokovu. Anasema amini amini anayemamini hatapotea bali amepita kutoka kati ya Kwa hiyo ukisikia anaongelea kwamba mtu anaye sita sita yuko kwenye kupotea maana huyo mtu ni asiye na wokovu. Ndio maana yake kimsemo. Mm -hmm. Eh, anasema bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Hivi unaweza amini katika kitu siyo, kijua Nakuambia si juu kama kunawakomfuri kinauamini chuki toki kichochwa za lazima ukiju asema wataminini je wasipo biirwa watowbiwa je wasipo tumwa watatumaje wataminia watamamini wataminini je wasiyo mjuwa watajuwa je wasipo biirwa watowbiwa je wasipo tumwa watatumaje wasipufanya ni pasi po mubiiri mene kama haya kinyo kinyo kinyo arumi kumi. kwanza 13. Eh. Kwa vile una kwamba panapokuwa pana mashaka mashaka kusita sita haku, kuno, kumo, kuna kuna habari za kupotea. Ni cha nilichosema. Anasema lakini sisi hatuko humo Sisi tuliona hatusiona mashaka. Eh. Vipi nimekusulisha somo gumu? Hapa. Ili somo likawa gumu kwa kujue ndio ume naweza utakuwa mchanga sana. Lakini kuna watu na kuwakisha ili sombali na wangu. Gani ya Ukiwa na na... Mwana kama mishani tena. Hei, tanganyo. Haulatulia uwelewe. Yakobo, tukwa kwenye Ebrania. Yakobo. Yakobo. Moja. Tukwa tunakaribia karibia. Yakobo moja sita nasema Yakobo moja sita nasema kwa zeta anasema lakini mtu na, wakui nakipungukiwa na hekima naaombe sala kwa mungu awapaye wote kwa ukarimu wala hakeme mungu no, mekatika bitamba mungu anatoa bila kukemea bila kuhuli nyuma na nini wala siyo fedha na zahabu wala siyo nyuko lakini anasema nae atapewa ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote maana mwenye shaka ni kama wendi la bahali lichukuliwalo na upepo Na kupepe rushwa huku na huku. Maana mtu kama uya sadani kuwa atapokea kwa abwana. Mtani kuambia mimi sinu wakana wakana wakufu uleola wakika aleole. Ha, Hapokea chote chote chochote wakana. Haivishu chote chote. Hei, haivishu chote. Matayo ishirini na moja staff wapalenta kumusha. Kitabu na chochote shakusu wa mara mbili na chuma. Matayo shina moja, shina tatu na shina saba. Nika habari karifu kidobo, lakini mwenye nikahelezo bila kukafu. Nimono ni wana, wakristo wanapenda kuelewa maelezo kuliko kusomewa biblia. Ndiyo sili? Yesu alikuwa naangereha bale za hana mbatizaji na, na kuusu wakovu uliyo letwa, uliyo na hana mbatizaji na watu. Sasa haka olizo wali mafalesi walikuwa wamechukizu, wame ku... piga piga watu kwa funjia vitu wawo kwenye hekalu na nini na nini wakachukia wakazima lakini wewe mpaka unatufugia hekalu letu na nini ni nane reku paya mamlaka umeapata wapi nani reku usutabie unafanya vitu kwa kwa mamlaka ya nani wanamuliza yesu ya nikuwa mazo wanamutafuta pa yesu wakambia na mimi sasa nitauliza suwa wa yohana habatiza uokovu ubatizo wa yohana ulitoka wapi, ulitoka kwa mbu hau kwa wanadama Waka mambi, tukisema kwamba uli choka kwa wanadamu, watu watatupiga mabu. Watu wala jua ule wakufu kwa wana, wali ule wabatuwa wakufu. Na tukisema kwamba uli choka kwa mungu, ata tulita kwa nini, mwona hamu kumamini. Yani hakuna upane tuko salama. Ndia pekene kumambia kwamba, hatu jui, hatuwelewe chochote, na kudangani. Mtea hatu jui Asima na mimi sita jibu Sita wajimbo mchoni ulizo Hasia jua maana Hamjui chochote ni potiza mda wangu Unasasasambono Iyo hoje na ingiaji Na huja kwamba hawa watu alikuwa hawa jui Wanachoki ya amini Haiwezekani kama hawa mjui Yohana alibatiza Alikuwa na ubatizo watoba Hawajui ni nini na hawakuwa amini Basi hawakuupokea a e, hiyo hali ya mashaka mashaka haileti afya katika maisha yetu ya kiroho. Amina. Sikaa tunaweza kwa watu melaiohoje? Au au Mafarisayo walikuwa kuna kitu fulani wanakiamini kwenye mbali za wana mazaji? Hapana. Ku. Wa, wa, kwa hiyo wasiweze bila kuamini hawa waamini haijio ametoka wapi hawezi kupata chochote na hawakuokoka kwa choa. Wao wanaakili kwamba hawakuwahi kuamini. Tuene katika kipengele Chiamwishu. Kinecho sema ukigundua uko kwenye dini ila huna wakovu. Au basi gundua kwamba huna hata dini huna wakovu. Basi, aza upia. Amini upia. Eh, Usiseme kwamba aza saa. Uusi mwako wa shindatano. Na ukigundua kwamba ulibatilo mbatilo mba usiwa wakibiblia. Yesu alitoa mfano wanamna kubatilo. Alipere kwa katika mtu. akalawanisha. O kona kwa mbokuona kwa mani tama tama juu amaji tichuanisha. Uniomba. Ibe hote ilufigeuze, ibe badiriisheni, huki gundu ana tuna mifano. Mtunene katika kitabu cha ya mitume so, Lengo la maso, masomo mtunano fundisha. Lengo ni, ni, ni Sio kujua tu na kuishiapa. Ipa moye na kuchukua hatua za nyepusiambia. e imetoka kujua wokovu ni nini na hakika ni mimi je tuishie hapo tu hapana tuchukue hatua kama hatukuzichukua zile hatua hapo awali na kama una wakala wa wokovu wako una unajua misingi yako ya wokovu basi endelea kujenga ku, ku, ku, ku, ku, jua ule wokovu maisha mpendeza ya Mungu lakini wokovu patikana ume, ume tayari eh em, em so me, matendo ya mitume 19 nasema hivi matendo ya mitume 19 sare ya pili mpaka wa 5 anasema hivi. Ina mitume 19:2 mpaka 5 anasema. Tuanzie msare ya kwanza. Ikawa Paulo alipokuwa Korinto Paulo akishia kupita katika nchi za juu, akafika Efeso, akakutana na wafunzi kadha wa kadha huko. Wafunzi kadha wa ni watu wafuasi wa Mungu. Akakutana nao Efeso, alishakwepa huko akayaenda ile sanaa Makaruri haraka haraka. Akawauliza Mlipo, mlipo, kea roho mtakatifu, mulipo hamini, waka mjibu, la, hata kusikia kwamba kuna roho mtakatifu, hatu kusikia, mb, kuna dini, haziongireo wakovu mireo, inaka ungirea vitu vingine, litrujia, litrujia ima kwenye biblia, ino wakovu ima, unapo ungirea litrujia marahamsinu, usiongireo, Uwako wata moja, Uwani kama unawapot, unawaka watu gizani Kweli unawapotosha Kweli kabisa Unapongilea kisa mwacho mungu waja ungelea Uka kisitiza na mungu waja kisitiza E Kunikumu unapotosha watu Of course unajua unafayama kusuri Azema wakamambia habali Zaro mtakatifu hatu yeo kusikia Kii hoja Inafanana na hoja sema, Kama huna uhakika Huna habari. lakini wao kwenye dini unaingia labda unaenda kwa sababu labda za akili nini nini na nini. Maana yake kuna Tutaona hawa watu walikuwa hawajui kwamba kuna roma takatifu kuna nini. Lakini ni wanafunzi wana dini wanaendelea mambo yao. Ilibidi wabadilishe pale pale. Hawakusubiri. Wakamwambia raha tuyasikie hizo habari, akawauliza, "Basi mlibatizwa kwa ubatizo wa namna gani? wa maji tu kichwani?" Wakasema ndio. Confirm. e wakasema kwa ubatizo wa Yohana Paulo akawaambia Yohana alibatizwa kwa ubatizo wa toba akimwambia watu wa mamini ya yeye kuja nyuma yake yani Yesu waliposikia haya wakachukizwa ndivyo ilioandikwa hapana msikia mhubiri na mahubiri kweli Paulo hawakuchukizwa baraka yake nini walibatizo kwa jina Bwana Yesu na Paulo alipokuwa alipo kuweka mikono juu yao Roho Mtakatifu akaja juu yao kwa waliamini lakini kwa kuzo wakakuwa hapa wakakua kwa sawa wakua pia nangufu za mungu. Mm -hmm. Nanguwa balianza upia. Lakini wakua ofuwa sawa na dini. Zawa wana ndire na sofisuri. Ile hawajua na Wana mini dini ya babu yaki. Mimikwana nizaruwa kwenye dini. Ntafanyaji. Sawa. Sawa. But emme em, tisome matendo ya mitume. Nane. Shina nane. Tenda mitume nane shina nane. Eki kutu ini. Mestani miwiri ya mwishu ambayo tunasoma. Mitume nane shina nane nasema yu. Nane shina nane. Anasema yu. Kwa hivyo wa, wa shina saba nasema. Nae yaka onoka yaka Mara yaka mtu wa kushi. Toashi. Mwenye mamlaka chini yaka ndake. Marikia wa kushi. Aliyewekwa yu ya hazina yake yote. Nae alikuwa meenda Yerusalemu kuabudu budu. Uyumtu. Uyumtu. waishi wa kutoka kushi kushi ndio Ethiopia. Eh alikuwa ameenda huyu mtu hana dini kweli. Alikuwa ameenda kuabudu. Unaniambia hana dini. Dini alikuwa na si ndio? Paka anaenda kuabudu. Tena kutoka nchi to, kutoka to, bara paka bara. Kwenda kuabudu. Ingine wewe ni kwambia tutagundua kwamba alikuwa hana wakovu. ilibidi aanze upia. Haijalishi kwamba alikuwa na. Anaabudu. Anafanya mabu yote hayo. Lakini alikuwa. Anadini hana wako. Kwa sababu. Kwa sababu. Kitu kitu kitu. Kipimo kwamba likuwa hana wako. Ni kwamba. Alikuwa hajui. Anacho kisoma kuhusu wako. Mm -hmm. Eh. Kwa sababu. Bibu ni anasema. Tu anasema mstari ule wa. Wa serasini na nene. Siripo, mungu kamambia, Filipo Mungu akamwambia Filipo akasema Roho wa Mungu amembe Filipo mnenaka yu Mungu yule mtu anaenda kuabudiana na Mungu ana pia na watu wengine wanapotea tu kwa Mungu kuretea Filipo usipo usipomkataa utapona. Eh. Mungu aliangalia tule uaminifu wa yule mtu alisema wewe waambi kila mtu Mungu anampa wakati wake wa kusikia kweli. Huyu mtu alikuwa anakaa kwenye ibada na dini na nini baadaye Mungu asimwambia ni mleteni Injili stampenji. Nimpe ni untumie video ya okovu, wokovu akutani nayo mtandaoni. é muita mamba que nem a o Caribia é naíra galera o Caribia a comunicação hein fez a mamba na hora na Bíblia o nini o na chuçã na Bísa o na somo o naíra a casa Haka mwameza mwapada kwenye gari yake ili kusudi. Haka hana zia pali pala. Nikuwa nasoma Isaya msina tatu wabali ya, ya manakondo wa mungu alie. Hata kaya kufa kwa jiri ya wanadaa. Haka hana zia hapa. Haka mfafanulia bali za wakovu. Sogea mbele. Si, Nasa ni kafafanulia bali za hidi. Kulukuwa atakuisoma hidi kusudi kwa jiri ya munda. Wakafika wa, wa sehemu mbapo kuna maji mengi. zima sasa. nimeshaelewa maana ya okovu nilikuwa kwenye dini yangu nilipofanya nini kwa nini sasa lisibatizwe kwa nini sasa macho ni alama ya kwamba sasa nimeamini amini ya, ni alama ya nje huko nyuma alishamhami alishaelewa asema tayari nimeshaamini nilichobaki tu ni kuweka ushibitisho nje akasema alimwambiaje akasema mstari ule wa 37 Fipa akasema ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana Akajibu akanena naamini ya kwamba Yesu Kristo ndio maana wa Mungu akaamuru gari lisimame wakateremka wote ma, wawili majini Filipo na yule toashi naye akambatiza arimu huyu kwenye gari yake alikuwa hana maji yakunywa sangeweza kumwambia bana Filipo eh hey, em chukua Iki kibuyu kile na maji eh. em ni ni nini, nini, wali, walitembea muda mrefu mpaka wakaona maji alipo mengi. Walikuwa na maji kwenye gari. Nihidha kumbatizu ya moja. Kwa hiyo vila yikuwa nataka kumbatizu wa kristo. Lakini uriyo jengwa juwe kwa amini. Asima, asima, kitu kinacho nizuia nisi abu, nisi amini. Kwa hiyo kumbia unazo kabatiza rototo mdogo. Kwa, kwa sababu anamini. Make Filipa ni mambia kitu kumbatizu. Yulia mita nitaka kumbatizu. Alikuwa meridhika kambia. Haka sasa ni kitu kani kina nizuia nisibatizu. Maji ya moja. Filipa kasipa kuna kitu kimoja kina sumu. Kama hujia amini, hujia unachokia hapo huuzi kubatizo. Akama mime mimi na amini na mami ni Bana Yesu Kristo. Kwa so, basi, tuwene kubatiza ni? Tuwene ni kubatiza? Akambatiza kiu Biblia, kikristo, kiesu kristo. Eh, hey, ubatizo wakwenye kichwa hapo umeondoka, haumo, haukubariki, wakumwaga maa, ubatizo mtoto mdogo. Hivu nesu so, kwa mtoto mchanga nae kunyo mazua. Anaeja kauruza kwa sema ni kina nikwamisha. Ukimambia mpaka uamini. Noo, hakika mtoto ameamini. Ile ni, ku, ni kutekwa tu kwamba mba. kwenye dini yetu mapema. Lakini haina usitia. Ni kumitangulia tu kumwekea mpaka. Kumuvita kwa. Kwenye dini lakini sio kwenye okovu. Sio, hakuna imani pari kwa mtutu mdo. E. mtu unabatizo wa, siku na hato unabatizo wa na siku ngapi, siku nani? Ivi kwele unawezu kona istiru kwa sema hujui hata siku liyo batili. Kwa sema nilibatili. Emi kusonge mbe. Tumanize kwa matendo ya mitume Kumi. kuto na maliz, tu maliz, matendo kumi, almost done show, matendo na kumi, matendo na mtume kumi, tashoma tarukalu kaki dogo, tashoma kisa kirefu, tashoma mstari mizazi akutoerewa shto na chuo takaerezi, sasa uwaqaanza na api na sema, parikuwa namtu kaisaria, matendo mitume mtume kumi, mpaka ba Palikuwa na mtu kaisaria, jina la kko neliyo, akida wa kikosti kitoje ki, ki Italia. M mtu mtauwa Yani mtauwa ni mtu mwenye kuenene Katika kicho cha mambo e Sheria za mungu Sheria za mungu itaji kufundisho na mtu zimeandikuwa moyone e. Mchaji wa mungu Yeye ye na nyumba yake yote Na halikuwa kiyopa watu sadaka nyingi Na kumamba mungu daima Uyumtu haya matendo ya likuwa mabaya ya likuwa Kwa dini za matendo uyumtu ya likuwa sana ilakea mbinguni Lakini mungu nimambia bado, Maitaji kupewa injiri na petu. Matendo yako mazuli. Sada kaza konzuli. Naibada zako na menendo mazuli. Hivyo havitoshi. Hivyo nivyo tini za leo zinafyo. Taka watu wa okolewe. Kama huyu. Kone lio. Lakini munga zima. Simo wanapu okolewa. Wanya nikuambia jinsi wanapu okolewa. Wanya tuendele mbe. Mustari warobani na. Na nene. Mbele kidogo mungu aliaza kama mea asema kuna mta petro. Yuko kwenye miji ya yafa na, na wapi huko. Emtuma e, watu waendo akamblete. Kuna ujumbe atakupa wa uko mulozi mamele. Ndwa katuma wale watu. Wakati wanaenda petro na ya yuko kwenye kuomba. Kaanza kuonyeshwa wanyama waina nyingi. Tarifa zuko ya likuwa mba kwa kuwapa uko wata watu wakigeni kama wa italiano. Ni mungu waote. Kwa hiyo mwakana mwenye kupeleka injiri, na mwenye kupokea injiri, Bila kujarisha kwamba huyu hataki kuwapa watu njiri ya watu mataifa Na huyu anamatenu mazuri akini hana wakovu Bado kina moja kitu ya kufanya Iku sudi wakovu ufikire ine nyumba ya koloneri hey. Nichiwe kitu nichiwe kifanya leo. Tunapoeleza mana ya wakovu. Nchudu watu waeleo. Ndiyo maneno. Maneno naya yasema kwenye hii. Hili. Hi, Haya hi, mahubini. Ndiyo maneno. Aliyo yasema petro. ni kitu kimoja. ni Nimukumamini. Manesu kresto. Na kukiri kwa kenwa. Mm -hmm. Eh. Wakapata wakovu. ambao walikua hawana. Wa, mateno, na mateno, mamaya, Inyum, na mateno mazuli. Walikwana mateno mabaya hawatu. Hii nyuma walikwana mateno mazuri sana. Eh. Sana. Eh. Lakini haina wakovu. Tune usari war anasema ile 44 Petro alipokuwa akisema maneno hayo alipokuwa anaeleza habari za injili watu wakaelewa maana injili Roho Mtakatifu akawashukia wote waliole sikia neno na wale walioitailiwa walioamini wa wakawashangaa watu wote wali, walipokuja pamoja wali pamoja na Petro kwa sababu mataifa nao wamemwagio kipawa cha Roho Mtakatifu na nyingi lugha inamaanisha lugha ya wokovu Wakati mwingine na, na matendo ya mungu ya pamoja na hiyo. ambayo sio lazima siku zote. Kwa maana wali wasikia wakinena kwa lugha na kwa azimisha mungu. Lipo Petro wakajibu. Ni nani ya kukataza maji hawa wasibatizwe watu. waliopokea roho mtakatifu vire vire kama sisi. Haka amuru kwa jina la yesu. Kristo nipo wakamsia zili ukapamoja na. Kwa hivu baada ya kuwa wamesha amini. Lipo sasa. Petro akasema hawa watu hawana kizunguizi. Wanastahili kubatilishwa waamea. Mm. Na waliamini nini baada, baada matilo ya maneno? Si kwa baada ya matendo yao. Matendo walikushakuwa nayo miaka mingi mazuri. Na hayakuwa sehemu ya wakovu wao, lakini mazuri anaweza kusaidia kidogo kupokea wakovu kwa wepesi. Eh. Kwa hiyo tume, tume hapa. Eh, somo kama hili ni somo la 50 sana. Mwe wame wame wame sijuu somo nana funisha ni kasama siura msini. <manyangua> Jeni kwa sababu najua funisha apana. Mwe wame mungu hatumi watu najwa kongia. Mungu hatumi vile vile watu mbuo ni super sana. Mungu anatumia vio mbuo <manyangua> zidhaifu. Hey. Lakini anapo tupa ujumbe. Sijui ujumbe tulio piwa mbuo hau wafai wa Hmm. kila wakati naanza nikatafanya tu ili somo ni la msingi sana baada kesho ukakuta kuna jingine la msingi sana maneno yote yatokaka kwa mungu ni hamsi kila neno lenye pumzi ya bwana nafaa kwa mafundisho bila sema sasa tumeisha hapa baba amenenda kushukuru kwa ajili ya neema hii ajili ya uzima ajili ya baada kwa ajili ya ya mungu ya nuru hii ambayo uh, inangaa katika giza linaloendelea kuongezeka kwenye uso wa dunia hata katika mipaka yetu lakini mungu ni neema yako ajabu daweza kwa eh, na haya yote eh, na tunakundisha sifa na utukufu tukwenda kuomba msamaha mababu yetu kutenda kusudi Mungu atupe nyakati njema kwenye michi yetu kwenye familia zetu kwenye koo zetu Mungu katika wote wakupenda owe mfame wa fame na mipaka ya taifa Mungu atupe amani na upendo na si amani peke yake Mungu na haki katendeke katika yetu bana um, Mungu Mungu tunashukuru sasa bwana Yesu Uh...